Аркадій і Борис Стругацький. Понеділок починається в суботу. Казка для наукових співробітників молодшого віку. ЕПІграф. Але що найдавніше, що найнезрозуміліше, це те, як автори можуть брати такі сюжети. Зізнаюся, це вже зовсім незбагненно. Це справді ні ні, зовсім не розумію. Микола Васильович Гоголь. Історія перша МИТушня навколо дивана. Розділ перший. Епіграф. Учитель. Діти, напишіть речення. Риба сиділа на дереві. Учень. А хіба риби сидять на деревах? Учитель. Ну, це була божевільна риба. Шкільний анекдот. Я наближався до місця призначення. Навколо мене, тулячись до самої дороги, зелені вліз, інколи поступаючись місцем галявинам, що поросли жовтою сокою. Сонце заходило вже котру годину, все ніяк не могло зайти і висіло низько над горизонтом. Машина котилася вузькою дорогою, посипаною хрустким гравієм. Велике каміння я пускав під колесо і щоразу в багажнику бряскали і торохкотіли порожні каністри. Праворуч з лісу вийшли двоє, ступили на озбіччя і зупинилися, дивлячись у мій бік. Один із них підняв руку. Я скинув газ, аби роздивитися їх. Це були, як мені здавалося, мислиці. Молоді люди, можливо, трохи старші за мене. Їхні обличчя сподобалися мені, і я зупинився. Той, хто піднімав руку, засунув у машину смагляве, горбоносе обличчя і запитав, посміхаючись. «Ви нас не підкинете до соловця?» Другий, з рудою бородою і без вусів, теж усміхався, визираючи через його плече. Безперечно, це були приємні люди. «Гаразд, сідайте», – сказав я. «Один вперед, другий назад, бо в мене там барахло на задньому сидінні». «Благодійнику!» – втішився горбоносий, зняв з плеча рушницю і сів поряд зі мною. Бородань, нерішуче, зазираючи у задні дверцята, сказав, «А можна я тут трішечки того?» Я перегнувся через спинку і допоміг йому розчистити місце, зайняте спальним мішком і згорнутим наметом. Він делікатно всівся, поставивши рушницю поміж колін. «Дверцята, прикривайте щільніше», – сказав я. Все йшло, як звичайно. Машина рушила. Горбоносий повернувся назад і жваво заговорив про те, що значно приємніше їхати легковиком, ніж йти пішки. Бородень невиразно погоджувався і все гримав та й гримав дверцятами. Плащ підберіть, порадив я, дивлячись на нього, у дзеркало заднього огляду. У вас плащ прищемило. Хвилин через п'ять усе нарешті вбулося, я запитав. До солоця кілометрів десять? Так, відповів Горбоносий, або трішки більше. Дорога, щоправда, погана, для вантажівок. «Дорога цілком пристойна», – заперечив я. «Мені обіцяли, що я взагалі не проїду». «Цією дорогою навіть восени можна проїхати?» «Ну, тут можливо, а от від коробця грунтова. Цього року сухе літо, все підсохло». «Під затоню кажуть дощі», – зауважив Бородань на задньому сидінні. «Хто це каже?» – запитав Горбоносий. «Мерлін каже». «Вони чому засміялися?» Я витягнув цигарки, закурив і запропонував їм. «Фабрика Кларет Цеткін, сказав горбоносий, Розглядаючи пачку, ви з Ленінграда? Так. Подорожуєте? Подорожую, погодився. А ви місцеві? ні, сказав Горбоносий. Я з Мурманська, повідомив Бородань. Для Ленінграда, мабуть, що Соловець, що Мурманськ однаково, північ, сказав Горбоносий. Ні, чому ж? Заперечив я вічливо. У Соловці будете зупинятися? Запитав Горбоносий. А вже ж, відказав я, я й до Соловця і їду. У вас там рідні чи знайомі? «Ні», – сказав я, – «просто чекаю хлопців. Вони йдуть берегом, а соловець у нас місце зустрічі». Попереду я побачив великий насип каміння, пригальмував і сказав – «тримайтеся міцніше». Машина затрусилась і застрибала. Горбоносий вдарив ніс об ствол рушниці. Мотор ревів, каміння било у днища. «Бідна машина», – сказав Горбоносий. – «Що поробиш?» – відказав я. «Не кожен поїхав би такою дорогою на своїй машині». – «Я би поїхав», – відказав я. Насип скінчився. А, то це не ваша машина, здогадався горбоносий. Ну, звідки в мене машина, це прокат. Зрозуміло, сказав горбоносий, як мені здалося розчаровано. Я відчув себе ображеним. А який сенс купувати машину, щоб кататись по асфальті? Там, де асфальт нічого цікавого, а там, де цікаво, там немає асфальту. Так, звичайно, вічливо погодився горбоносий. Нерозумно, як на мене робити з машини ідола, заявив я. Нерозумно, погодився Бородань, але не всі так думають. Ми поговорили про машини і дійшли висновку, що якщо вже купувати щось, то ГАЗ-69, сюди хід. Але їх, на жаль, не продають. Потім Горбоносий запитав. А де ви працюєте? Я відповів. Колосально, вигукнув Горбоносий. Програміст. Нам потрібен саме програміст. Слухайте, кидайте ваш інститут і йдіть до нас. А що у вас є? Що у нас є? Запитав Горбоносий, повертаючись. Алдан-3, відказав Бородань. Розкішна машина, сказав я. І добре працює? Та як вам сказати? Зрозуміло, сказав я. Власне, її ще не налагодили, сказав Бородань. Залишайтеся у нас, налагодите. А переведення ми вам миттю організуємо, додав горбоносий. А чим ви займаєтеся, поцікавився я. Якуся наука, відповів горбоносий, щастям людським. Зрозуміло, сказав я, щось із космосом, і з космосом теж, погодився горбоносий. Добра добувши, кращого не шукай, відказав я. Столиця і пристойна платня. Мовив бородань не голосно, але я почув. Не треба, сказав я. Не треба міряти грошима. Та ні, я пожартував, виправдовувався бородань. Це він так жартує, пояснив горбоносий. Цікавіше, ніж у нас, вам ніде не буде. Чому ви так гадаєте? Впевнений? А я не впевнений. Горбоносий посміхнувся. Ми ще поговоримо на цю тему, пообіцяв він. Ви довго будете в Соловці? Два дні максимум. От на другий день і поговоримо, бородань заявив. Особисто я вбачаю в цьому долю. Йшли лісом і зустріли програміста. Мені здається, що ви приречені. Вам справді так потрібен програміст? Запитав я. Нам конче потрібен програміст. Я поговорю з хлопцями, пообіцяв я. Я знаю невдоволених. Нам потрібен не кожен програміст, сказав Горбоносій. Програмісти народ дефіцитний, розжиріли, а нам потрібен небалований. Так, це складніше, погодився я. Горбоносій взявся загинати пальці. Нам потрібен програміст. А. Небалований. Б. Доброволець. С. Щоб погодився жити в гуртожитку. Д. Підхопив Бородань. На сто двадцять карбованців. А як з приводу крилиць? – запитав я. Чи, скажімо, сяйва навколо голови? Один на тисячу. А нам усього один не потрібен, – сказав Горбоносий. А якщо їх усього дев'ятсот? Згідні на дев'ятдесятих. Ліс розтопився. Ми переїхали через міст і покотили поміж картопляними полями. Дев'ята година, – сказав Горбоносий. Де ви збираєтеся ночувати? У машині переночую. Магазини у вас до котрої години працюють. Магазини у нас вже зачинені, сказав горбоносий. Можна в гуртожитку, відказав бородань. У мене в кімнаті є вільне ліжко. До гуртожитку не під'їдеш, відказав горбоносий замислено. Так, мабуть, погодився бородань і чомусь засміявся. Машину можна поставити біля міліції, запропонував горбоносий. Та це дурня, сказав бородань. Я плету дурниця, а ти за мною слідом. Як же він у гуртожиток зайде? Так, чорт, сказав Горбоносий. Справді, день не попрацюєш, забуваєш про всі ці штуки. А може трансгресувати його? Ну-ну, засумнівався Горбоносий. Це тобі не диван, а ти не Крістобальхунта. Та я теж. Та ви не хвилюйтеся, втрутився я. Переночую в машині. Не вперше. Мені раптом страшенно захотілось поспати на простирадлах. Я вже чотири ночі спав у спальному мішку. Слухай, сказав Горбоносий. на курніш. «Правильно!» – вигукнув Бородань. «На лукомор'я його!» «Їй-богу, я переночую в машині!» – почав було я. «Ви переночуєте в будинку!» – сказав Горбоносий. «На відносно чистій білизні. Мусимо ж ми вам якось віддячити!» «Не бхати ж вам п'ять карбованців!» – мовив Бородань. Ми заїхали в місто. Потяглися старожитні місні паркани, масивні зруби з велетенських почорнілих колод, неширокими вікнами, різьбаними лиштвою, дерев'яними півниками на дахах. Трапилось кілька брудних цигляних забудов із залізними дверима. Вигляд таких викликав у моїй пам'яті напівзнайоме слово лабас. Вулиця була пряма й широка і називалася проспектом Миру. Попереду, ближче до центру, виднілися двоповерхові шлакоблокові будинки з відкритими сквериками. Наступний провулок праворуч, сказав горбоносий. Я увімкнув покащик повороту, пригальмував і повернув праворуч. Дорога тут заросла травою, але біля якоїсь хвіртки стояв. Приткнувшись новенький запорожець, номери будинків висіли над ворітьми, і цифри були ледь помітні на ржавій блясі вивісок. Провулок називався витончено – вул Лукомор'я. Він був неширокий і затиснутий між важкими старовинними парканами, поставленими, мабуть, ще за тих часів, коли тут швендяли шведські та норвезькі пірати. «Стоп!» – сказав Горбоносий. Я загальмував, і він знову вдарився носом об ствол рушниці. «Тепер так!» сказав він, потираючи ніс. «Ви мене зачекайте, а я зараз піду і все владнаю». «Дали не варто», – попросив я в «Жодних балачок. Володю тримай його на мушці». Горбоноси виліз із машини і, нагнувшись, протиснувся у вузеньку хвіртку. За височенним сірим парканом заховався будинок. Ворота були геть феноменальні, як у паровозному депо, на яржавих залізних петлях і пуд вагою. Я вражено читав вивіски. Їх було три. На лівій стульці строго блищала товстим склом синя солідна вивіска зі срібними літерами. НДІ ЧАВО. Хата на курячих ногах. Пам'ятник Соловецької старожитності. На правій стульці зверху висіла іржава бляшана табличка. Вулиця Лукомор'я. Будинок номер 13. НК Горинич. А по-під нею красувався шматок фанери з написом «Чорнилом Косок Криво». Кіт не працює. Адміністрація. Який кіт? Запитав я. Комітет іноземної техніки. Бородань хихикнув. Ви головне, не хвилюйтеся, сказав він. Тут у нас комедно, але все буде гаразд. Я вийшов із машини і взявся протирати вітрове скло. Над головою в мене раптом завовтузилися. Я поглянув. На брамі вмощувався, прилаштовуючи зручніше велетенський, я таких ніколи не бачив, чорносірий і спасмугомикіт. Сівшись, він сито й байдуже подивився на мене жовтими очима. Кийць, киць, киць, сказав я машинально. Кіт ввічливо й холодно роззявив зубасту пащеку, вивергнув сиплий горловий звук, а потім відвернувся і почав дивитися всередину двору. З з-за паркана голос Горбоносого промовив. «Василю, друже мій, дозвольте вас поторбувати», – завищала засувка. Кіт підвівся і безшумно зник у дворі. Ворота важко загойдалися, долинуло жахливе скрипіння й тріщання, і ліва половина дверей повільно відчинилася. З'явилося червоне від напруги обличчя Горбоносого. Добродію, погукав він, – «заїжджайте». Я повернувся в машину і повільно заїхав у двір. По двір'ї було чимале. У глибині стояла хата з товстих колод, а перед хатою величався приземкувати неохопний дуб, широкий, кремезний, з густою кроною, яка затуляла дах. Від дворіт до хати, огинаючи дуб, ішла доріжка, викладена кам'яними плитами. Праворуч від доріжки був город, а ліворуч посередині галявини височив колодязний зруб із... Корбою, чорний від давності та вкритий мухом. Я поставив машину у бабіч, вимкнув двигун і виліз. Бородань Володя теж виліз і, притиливши рушницю до борту, взявся припасовувати рюкзак. «Ось свої вдома», – сказав він. Горбоносий зі скрипом і зачиняв ворота, я ж, почуваючись доволі ніяково, озирався, не знаючи, де себе притулити. «А от і господиня», – вигукнув Бородань. «Як здоров'ячко ваше, безцінно, наїдно, серденько, київно». Господині було, мабуть, поза сто. Вона йшла до нас повільно, спираючись на сукувату палецю, волочучи ноги у валянках із калошами. Обличчя в неї було темнокорішнєве, і суцільної маси зморшок випинався наперед і донизу ніс, кривий, гострий, наче я таган, а очі були бліді, тьм'яні, немов би, закриті більмами. Здрастуй, здрастуй, онучку, промовила вона несподівано гучним басом. Отже, це і буде новий програміст. Здрастуй, голубе, ласкаво просимо. Я вклонився, розуміючи, що слід помовчувати. Бабчина голова поверх чорної пухової хустинки, зав'язаної попід підборіддям, була вкрита веселенькою капроновою хустинкою з барвистими зображеннями атоміуму і написами на різних мовах. Міжнародна виставка у Брюсселі. На підборідді та під носом стирчала ріденька сива щитина. Одягнута була бабка у ватяну камізельку і чорне сукняне плаття. Таким чином чином Київно, сказав Горбоносий, підходячи і витираючи у долонь іржу, Треба нашого нового співробітника прилаштувати на дві ночі. Дозвольте вам відрекомендувати. М -м -м. А не треба, відказала стара, пильно мене роздивляючись. Сама бачу. Привало, Олександр Іванович, 1038-й. Чоловічий росіянин, член ВЛКСМ. Нема, нема, участі не брав. Не був, немає. А буде тобі алмазний, далека дорога та інтерес у казенному домі. А боятися тобі, діамантовий, потрібно чоловіка рудого, лихого, а позолити ручку яхунтовий. <кхух> Гучно перебив Горбоносий, і бабка затнулася. Запала ніякова мовчанка. Можете кликати просто Сашком. Вичевував я із себе заздалегідь готову фразу. І де ж я його покладу? Поцікавилась бабка. У запаснику, звичайно, дещо роздратовано сказав Горбоносий. А відповідатиме хто? «Наїна, Київно!» – розкотисто, як провинційний трагік, ривонув горбоносий, схопив стару підруку та поволік до хати. Було чутно, як вони сперечаються. «Та ж ми домовились!» «А що, як він щось свисне?» «Ти тихіше ви! Це ти ж програміст, розумієте? Комсомолець, вчений! А якщо він цикати буде?» Я розгубленно повернувся до Володі. Володя хихотів. «Незручно якось», – сказав я. «Не хвилюйтеся, все буде добре». Він хотів сказати ще щось, аж раптом бабка дико заволала. «А диван-то! Диван!», -то, диван Я здригнувся і сказав. «Знаєте, я, напевно, поїду, га?» «Не може бути й мови», – рішуче сказав Володя. «Усе влаштується. Просто бабці потрібно мзда, а у нас із Романом немає готівки». «Я заплачу», – сказав я. «Тепер мені дуже хотілося поїхати. Ненавиджу цих так званих житейських колізій». Володя завертів головою. «Та що ви? Ось він уже йде. Все гаразд». Горбоносий Роман підійшов до нас, узяв мене за руку і сказав. Ну, все владналося. Ходімо. Чуєте, незручно якось, сказав я. Вона, зрештою, не зобов'язана. Але ми вже йшли до хати. Зобов'язана, зобов'язана, прибалакував Роман. У дуб, ми підійшли до заднього ганку. Роман штовхнув оббиті дермантином двері, і ми опинились у передпокої, просторому і чистому, але погано освітленому. Стара чекала нас, склавши руки на животі та зціпивши губи. Побачивши нас, вона мстиво пробасила. А розписочку, щоб зараз же. Так, мовляв і так. Прийняв, мовляв, те то й те то від такої от, котра здала вище вказана, нижче підписаному. Роман тихенько заскиглив, і ми увійшли до відведеної мені кімнати. Це було прохолодне приміщення з одним вікном, завішаним ситцевою фіранкою. Роман сказав напруженим голосом: "Влаштуйтесь і будьте як удома". Стара з передпокою не ж рівнево поцікавилась: "А з зубом вони не цикають?" Роман, не озираючись, рявкнув: "Не цикають". Кажуть вам, зубів немає. Тоді ходімо, розписочку напишемо. Роман звів брови, закотив очі, вишкірив зуби і струсив головою. Але все ж вийшов. Я роззирнувся Меблів у кімнаті було небагато. Біля вікна стояв масивний стіл, накритий ветхою сірою скатертиною з китицями. Перед столом хиткий табурет. Біля голої дерев'яної стіни притулився широчезний диван. На другій стіні, заклеєній різнокаліберними шпалерами, була вішалка з якимось дрантям, ватники, облізли шуби, обідрані кепки та вушанки. У кімнату, сяючи свіжою побілкою, заходила велика російська піч, а навпроти кутку висіло велике туманне дзеркало в облізлій рамі. Підлога була вишкребана і вкрита смогастими постілками. За стіною бобоніли у два голоси. Стара Басила на одній ноті, Романів голос підвищувався і знижувався. «Скатертина, інвентарний номер 245». «Ви ще кожну мостину запишіть!» «Стіло бідні. Піч ви також запишете?» «Порядок потрібен!» «Диван!» Я підійшов до вікна і відсмікнув фіранку. За вікном був дуб. Більше нічого не було видно. Я почав дивитися на дуб. Це було, вочевидь, дуже давнє дерево. Кора на ньому була сіра і якась мертва, а страхітливе коріння, що повела зло із землі, було вкрите червоним і білим лишайником. «Ще дуб запишіть!» – сказав за стіною Роман. На підвіконні лежала пухка, засмальцьована книга. Я бездумно погортав її, відійшов від вікна і сів на диван. І мені одразу ж захотілося спати. Я подумав, що вів сьогодні машину 14 годин. Що не вартувало, мабуть, так поспішати, що спина в мене болить, а в голові все плутається. Щоб плювати мені врешті-решт на цю занудну стару, і швидше би все закінчилось, і можна було би лягти і заснути. «Ну от», – сказав Роман, з'являючись на порозі, – «формальності закінчено». Він помахав рукою з розщепіреними пальцями, вимащеними чорнилом. Наші пальчики стомились, ми писали, ми трудились. Лягайте спати. Ми йдемо, а ви спокійно лягайте спати. Що ви завтра робите? Чекаю, мляво відповів я. Де? Тут, і біля поштампу. Завтра ви, мабуть, ще не поїдете? Завтра навряд. Скоріше, все післязавтра. завтра. Тоді ми ще побачимось. Наша любов попереду. Він усміхнувся, махнув рукою і вийшов. Я ліниво подумав, що треба було б його провести і попрощатися з Володою. І ліг. До кімнати відразу зайшла стара. Я став. Стара якийсь час пильно дивилася на мене. «Боюся, любий, що ти зубом цикати будеш», – тривожно сказала вона. «Не буду я цикати», – мовив я стомлено. «Я спати буду». «І лягай, і спи. Грошики тільки от заплати і спи». Я поліз до задньої кишені по гаманець. «Скільки з мене?» Стара підвела очі до стелі. Карбованець покладемо за приміщення, 50 копійочок за постільну білизну, моя вона не казенна. За дві ночі виходить три карбованці. А скільки від щедрот накинеш за клопоти, значить, я вже й не знаю. Я простягнув їй п'ятірку. Від щедрот поки карбованець, сказав я, а там видно буде. Стара жвава схопила гроші і вийшла, бурмочучи щось про здачу. Не було їй досить довго, і я вже хотів махнути рукою і на здачу, і на білизну, але вона повернулася. І виклала на стіл жменю брудних мідяків. «Ось тобі і здача, соколику», – сказала вона. «Рівно карбованчик. Можеш і не перелічувати». «Не буду перелічувати», – сказав я. «Як і з білизною». «Зараз постелю. Ти вийди на двір, прогуляйся». А я постелю. Я вийшов на ходу, витягуючи цигарки. Сонце нарешті сіло, і настала біла ніч. Десь гавкали собаки. Я просів під дубом на врослу в землю лавку. за і почав дивитися на бліде беззоряне небо. Звідкись нечутно з'явився кіт, зиркнув на мене флюористіючими очима, потім швиденько викарабкався на дуб і щез у темному листі. Я відразу забув про нього і здригнувся, коли він завовтузився десь нагорі. На голову мені посипалося сміття. «Щоб тебе!» – сказав я вголос і став обтрушуватися. Спати хотілося страшенно. З дому вийшла стара і, не помічаючи мене, посунула до колодязя. Я зрозумів це так, що ліжко готове і повернувся до кімнати. Прикрабабка постелила мені на підлозі. «Адзузьки», – подумав я. Замкнув двері на клямку, перетягнув постіль на диван і взявся роздягатися. Сутінкове світло падало з вікна, на дубі шумно вовтузився кіт. Я повертів головою, витріпуючи з волосся сміття. Дивне це було сміття, несподіване. Здоровинна, суха, риб'яча луска. «Колоти у вісні буде», – подумав я, упав на подушку і відразу заснув.